Airwalker África África África All systems go Hoy hartzun irratian Blai Jose Miguel López Sajoa Arguiñoan, Sajoaren no ondoren, Jose Miguel Lopez Giro Bueno, intu, chusur, Bueno, eh, eh. <risa> eskubira bueno, tu... bueno, sí. bueno, es Gari Argote Orezko originaleko entrenatzailea, Eguardion. Mallorca, Mallorca, Os Mallorca, Zer, zer da, dius? Si. I zempran Mallorca, koia, eroskiak! O, oh, gaiztu da, ya! Zagadudat! Ha, ha! Eri <risas> pakia <abar> berdeu, eh? altzale <risas> guztien, ati? bai. Derria jolaztu, benuna. Bai, bai, se, yo, eh? <tose> ya, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, se, copas puta. Bueno, gella gaur oleztu, pues itzi txegoia. Bueno, Aris be dir, Aris Ertua, ba. el guardión. Dios mío, mierda. Con qué terror. Pero esco. Esta bueno, quiero torkoda ordu bateria guruaren izengodugu hemen, ene izbarkoz. Eh, estaba aquí, te quedo teléfono zengo ere, bueno, ni es que ya, eh? Mikel, Mikel Saeki. Eta así ko Gari. Bueno, este kit gaina, Torion du berada kataldea. Zeatikan gauzarola dien, ¿eh? Ene esiko partida, partida bukatuta que le otro señona, berilu aurka, galdu, porrota istoriko da zauberkoitza, bai, bai. Eta nola aldatzen diren. oen e, taldea dago 0 bat irabazi e, Anetasunan, an Scythianen aurka, eta urtatik urtea taldea Goruntz eta hasitzen garen. Bueno, suave, eh? Suave, bai. A ber, egia esan leengo partida jokatu daguetorre geinan ta golpe gogorra izantzen, ez? Bai, leengo partida, ah, echi an vitala galdu genun ta Azken nian, pues, denak, esperen, beti ilusi horrekin hasi eta partidua galduta, miño, bueno, ikusten denetzela ligau oso oso luziada, beti sazegu bezala, momentuz lehenengo bueltabukatu da lehenengo larumatian jolastuta, eta, pues ez inovez, hor gau de laugarren postuan, bos puntuta goiko lehenengotikan otikan, miño, mm. bueno, azken ya, beti bezala ankar lurrian eukio hartu guzti Bueno, de vuelta gustía faltada ta ikusiko, eh? Piskanak a piskanak. Baia bueno, e, balantzea egiteko ordua da, lehenengo itsuliera eta bueno, nikuz utzetu ezino hobeto balantzea oso positiboa ganari. Bai, bai, bai, dudi gabe, ez? Eh ikusita gaina hasieran genuen hor lehenengo lau partiduak oso gogorrak izan ta pos, lehenengo partido horren ondoren pos izu pizka sartu zaigun dena, ez? Baina bueno, ekipuak ekipoak oso ondo erantsuendu, eh regular regular xamarri ondu ga azkeneko bi partidoak arte eta maila oso ona ematen taldea, ondo jolasten, partido guztietan bat kenduta horre ondu gea mm. eta balantze oso positiboa. Ariz, eh bezala Zat du na pixkat entranatzariak ez, gari badantza oso pozitioa, ez? Bai, bai, nigu uste lehenengo guelta bat aldiak, ba, oita marpuntua eta eta ba. lan honain dula Bukitxu gola partido bat o beste hola ez dain honak Baina, mm -hmm. bueno, orokorri hama nigu uste taldiak ondo erantzun dula Eta importanti nena, behar gaudela mm -hmm. Ez, pixkat burrukan eta hor pegilea ematen Eta personalki? Bueno, ni bai, bueno, nigu ustoa naho taldiak Estan taldiak gau, gai, bai, bai pertsona betzela eta bai uh -huh. jokalari ose, futbol listikoki pertsonalki uh -huh. bai, pertsona bai, nertzako ez da, urte erreisei izaten, bai, lezio bat ikan, da pixkat... Bai. Lezioa, daiko lezio Jo, oso gerratzeak ez, ez, lezio... Gravia eh? da pugarka da katalenya santiate da askako istola nata idetu matean da estetika astea ba ikusi mere hernola na. No? Ta seti su partio do linea ya ja cargatu eta Bae, zailua da. Hoi da, en, fuerte entrenatso madu do mm -hmm. intensioan dira ba, kostatu ditena asko recuperatzia baina bueno. Mm Horregia -hmm. no. berezikin da pues, entrenantzalean da freshoan talau ta, la unta genta. Bueno, Bueno, gari gaina utzera bizela, herriko jendeak gainera, duta arrozetitzeko, eh, motivoak. Bai, betiko martxan, ez? Mm. ez dugun medio askoik kanpotikan jendeak hartzeko eta ez ba, bueno, ikusten dugu herriko jendearekin e, taldiak maila ematen duela ez? Aurten e, bi edo hiru juvenil, hiru juvenil ilustentziane eta bi naizak oreretakoak izan, pues bueno, ja hemen zeuden eta herriko betzela ez? Mm -hmm. Naizak oreretakoak izan eta pues bai, azkenian fuerte bada guria da bai, ez? Azkenean herriko e jendeak ematen jo beste plus bat, beste giro bat e pues azkenean positiboa da. Ostari, Juan, sartu e gain gasteak ere, sartu e jubilatikari hiru, georregionoretik alaingo bat referatik matematikillo den. Bai, e beinate esponda dio da regionaleri bai. Eta ja uste usteut laboiek hiek eta eh? Aitor Borjes bai. Ah, bai, bueno, atez zainade bai, onzen, oan bai. dabil bi taldiak, uh -huh. aitor borges de bai, Kaltenako e, jasparrakez? Bai, bai, ara aitor borges horretakoa da uste, bai, uh -huh. ja, minio, bueno, bai. Boa, neska benguak Lago... eta... <laughs> ba, bro, neska benguak <laughs> ja. edo, neska gaitzen dik, eta bengu eiei edo. Ez, minio, bueno, gehi emat, pixka taldiak bazia da, uh -huh. eta, pues, gazte horiek, ez beti berda ez, gaztetasun es eta esu unpunto ematen joten txispa berez eta egilasan oso ondoetorri jo taldi ai, Bai, competitibale aldetik eta bai, eragite aire fresko berri da eta fresko. Bai, tortzen da. Bai, bai, bai. Oso gente. Sentu, eta ez eh, haina, seitik utete jo no lasi, lo si eh, baina zuekin dago ja entrenatzen, eh? Bai, hontzen ikastea eta zen Finlandia hautet juntela. Bai, uh -huh. Eta bi labete kanpoan pasatu zituen. Santxuanan Kriston Kirolpilla entzulan, baina ustut Kirolaz denen. Pues <laughs> bueno, normal. I, o, oso oso entzufa datorri bai? Kriston Goak. Goak entzitan astebuk era eta kriston gogu egiteko gila zan, eh? Momentuz oendikanez baukeraik izan jolasteko binegon, bueno, iritsiko zaio Bueno, joan da, ordu da, la zaio yes. Ondo <laughs> jarraitu behar la e, bon, du lan aiten denak ezkela, eta iritsiko zaio ere momentu, bai Ebonari, izan du, biskatez, ez e, taldea ina eta sartzen dien gazteak erentzakore bloke badago, baina arraixa izango da eh? arraixo izango da bentsat horre zartzea dinamika hortan, eta jakita gaina segiro duakazuten taldea. Hm, ah, ba, bueno, ni guste or ginenak nahiko irikia gehala, arre, nahiko nahi dela eta guk bai inogun arrerra ni guste nahiko na izan dela, mino beek integratzeko induten alegena de, bai oso na izan dela eta ere integratu dila ez? Mm -hmm. Bai. Pero uste ezolanengo problemika an aregeio, o sea, askotan beek izaten diak katxonak hartze utena da bai, eta bueno. eskertzen da dira. <laughs> Giogari, eh Jokalari bazen ia, iaz ez, eta urtea, bueno, azkareko urteetan jokatu duna hor, Endika Fernández. Eh, nik usteute, ostera, nik aquí, viet, eh? e, uste dute, ostras, nik presoloak egiteko behar, uste dut oso importantia zen garrantzitsua, eta eh, izta taldea izu, eh, jokalari hau gehiago zatenak, eh, baina, bueno, ziotasun bateu bat entzion, esperientziak, kapitanak, hor eh, duen ez dugu, eh, ez, ez dugu, eh, eh, Endika Fernández zen eh, baja edo ez da horremeste igual eh, nabaitu? Nik uste dut no minua igual. Bueno, igual bai ez, bai, giztu gauzaak ondo di guaztenean aztutzen geha uzten duten jende hauetaz bai, hendikan garbido oso tipo garrantzitsua zela ekipuan oso kapitanetako gaze, beti adibide bat entran entotan partidotan de bai, eta denak pentsatu genuen ez falta botako genula, behak utzita eta du digabe momentu askotan, guazatzen geha behataz pentsatzen dugu beha falta dela, bai, azken aurten beste batzuk utziko dute, e... gazte berriak sartuko dira, esan nahi dut azkenian azken ean yani, zirkulo bat da, ta... tokatzen dena da, den aurra di ju pixkanak eta bai. Afa, afaita atortzen da eh? a... bueno, <skysle> Orduan, eta ordu, ordu. hartzatik heldu dugun robita, zan dugu, judiak, nire regionela, orduan, balagor, e? Bala hor, eh? Bai, oi bueno, hartzen bezalak berri bat egin azken eh tenía generación que eh, tarttica igual no. yo tenía urte pare batir, urte pues picat naiza gen día con dona y pues picat calidad ya dena. Miño, bueno que en Aprovechatu berdena da, pues txiki iteko, chiki txik, eta ikusten dena da oi hartzunen ume pila bat ibiltzen diala, bai neska mutil entrenatzen eta ikusten dila, pues, generazionak Hede, duela, da generazionak generazio onak heldu da. Papa se pase garrantzitsua da hortan lana iten jarraitzea, bai. Bueno, ere eh نيكoix Marcos, le guardión نيكoix. Gure menekia, balantzea bat egiten eta bueno, eman dute besteak be itxilla eta nola nola sostzen eta Este git eh o sea, ninguna no es balantzea, ¿es? Bai, azkenean, va ba, bueno, selkape nahi selkapenaibaituta, nahiko positiboa da, orgoian gaude, ¿es? Piskal ba eh honegen un tokilan, ¿es? Bai. Be tire ba, jo genuen, baina bueno, gauza kondo itzenagia, eh partido on de gente intu, txarbatzuke mm -hmm. bai, eta bueno, orokorrian Ba, Guzta gaude, baina nik uste ba, gauzako behitein lehizkela behin diga Bueno, haritzeak eh, esan du, leziukide eta harako arazo etxustula Persoan alki, nola zaude, zu? Bai, ba, ba, bueno, ba, azkeneko urtiakin alderatuta Urten gua, igual, lobenetarikua Bai, ba, e, prestatza liak inta, bueno, lanonaitena nahi igea Geoberetxik laguntzen dikube masajiak inta ola Eta, bueno, egi jasan urten nahiko guztua baina Ez es que, ya bezeran, ez tebileak, bezeran, bezeran, da que, zer egin egin egin egin egin egin Eh? La, baya, ustazko, ora, bai, eta beti, ba, e? Ogeita bosturte ekin betera Ez baina urte eta zariz dute gaztea egitea Bai, laizte errutziko jokur Ba, hondik ez, hondik ez Egari, zenek esan, eh? Digotzen beti ez Gaina, e, talde hau, bai, nesemiak ingarikin ere Jubenin juz... jazien edo lehen o gaztegozien hori Hau ek ordu naitzei izan ja, eta Bai, hau e... Nain hau eki jotzen ditu, nintartek hau Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, b Nik pentsatzetua hendikan, lau bat urte, bost bat urte Eban behar, justela Dudik gabe, gaina saso daude, handaude Gaina nik guatzen azizitza autunun prestatzaile bat esaten dutuna Ogeita urte diara Edade egoki jena, hortak bai. e, Zaudela bai, eh. puntu-puntuan, puntu, bizkat esperientzia de badakazu pixkat nik uste Oandik hanbalak atela zeresana, hemen, eta... Oandik orduan, no zes, zes, vale, bak zesana... Esto. Bakoitzak hemen beren bere historiak jartuz, eta da... ikusiko da. Gero, eh, gari, eh, pixka bat, ez eh, dakit, staff teknikoan edo zeintzuz zein azte, nolaz azte? Bueno, ba urte, nino ez bineo laguntza llegue joekin, ez? Ba, bai, no, no, bai, eneko sala berriak utzizun, lehen ortean, ez, ba... ba Pertsuna alki bostikun balalna mila gauza etzen ondo iristen, eta bueno, erabakizun pues, altzunean pasako zela Ni duan, bueno, nipiskade bai ponkin laguntzakin jarraitzen dut, eta saiatu nintzen bilatzen beste bat, eta David Brunda Eta debai esku gautzen ahi da, eta gero debai gauza importante bat faltazitza eguna prestatzaile fisikoa da eta udara guztia horrean bueltaka abueltaka eta azkenean lortu dugu, ez? Iñaki izena du eta egilasan Beabeer bea bea ez ordi ziarra, minio donostin bizi da uhum. Eta egilasan kriston suerti hauki dugu, e, kriston lan aiten nahi Eh, naiztataldeantzat askotan momentu gorrak pasarazi, pues lan has comer dela ko, pues ekipuak, ekipuak gero partidotan asko askona baritzen dula, bai. Zer zer modu sea, e, presta ke ta fisikoa, egurrak ondo bai egia san, bai, noituak, ez? Prestatzaile fisikoak ginda yotea eta ekarri digutena gorxamarra da, baina bueno, egia san asko jena digu eta Fisikok italdia ikusten da, inoiz baino hobeto da, ola Bai, Ritz? Bai, bai Nik uste asko notatu dela Bat ez partiduko azkenengo gehi minutu eta nola Normalian bat taldiak gain arte hor pixkat berakaiten zun Ta inaki jarri denetik, matxetiak inor ba, Taldiak ondo erantzuten duela hori eta minutuak Garrantzi txugarro, eh? Buna gari, e, pixka atortu zolireka manko eko enten ez? Talde guztiari, e, lana guztiari, goa etxako ze guztiari Va, va, mundo que usted es. A eh, la mejor de Kunire, va, tal, ¿eh? La nazco de la, la, la ola ahora, ¿eh? Hombre, este... Au, romeste gaste, igual Entrenatzen eh, bai. de eh, jende entrenatze tier, que ma gente me ikusten. Isto merito. jende multzen multzen du un klubat, ez? Eh, e, chiki-chikitatekan e, len osan dut bezela, ba, entrenatzaie medio asko gabe, diru aldetik adibidez, Tien, eta Kristo, ez? Eh, entregaiten dute hor, entrenamentuak, ezagik, diru aldiz astean, eta azkenean kriston lan nahiten nahi da jendia gero betikua e, pixka bat posiberko zen mejoratu bai, du diga beha zerti kan gukadez arazo de jende jugu zela jakin eh? zerti kan belarrezko kampuan ezin ez da entrenatu ezin ez da entrenatu zertik fokoikan ikan ez do ez da negoan problema bat bihurtzen da hainbeste talde claro. ez dugulako lekua entrenatzeko mm. e, bueno, bestela bai, gaina ez dugu elburua Es es si tu persona vesela así, aur bezala, bai, bezala disfrútatu, ira bazieske hobeto, baina elburua da ondo pasatzea, bakarrik oso saia dela gora igotzea, ojala, baina bezu ze bat urte dago ertozuren ez denola nola gol egisten maila, ordun, eh, elburua garbi. Guri asatzen zu. Guria, gure taldea na. Ba, gure taldea, es es aurrana. Aurra aurrana, hor aurra na... da beste gustileak. Ja, ba, edidu bai. Retine due, orreste Dela, Elburgoa dela, ondo pasa, ezi persona bezala? Hoidu diga, hoidu ah, diga, oi? ez? Mi pertsona bezala, e, lan ahi nortako bai entrenatzaile, bai guraso, ze, askotan gurasoak ez ditu behar aurrak berrian, ez? Zoritxarrez, jo, oh, er, eh, eh, eh, eh, eh, partide batzutan, lotxa batei bai Minio, eta gehoza ia bai, ze jolasten dugu, jolasten duteni anumiak beti objetibo bat irazia izaten da Irabaziada da eta mm -hmm. pos pues, azkenian gauza horiek valoratu aardia, ez? Dena jolastea, eh ondo do, baina bueno, azkenian ezitzia, ez hitzia, bat. <laughs> Pertsona zela, gurasoa gaineta baieiesan guk geu bale edukatu badugu piska bat jakintza, eh, ez? Itzet e, ditugu uste gizemala baketik izar daka ja, eta ta ba, bueno. ta bueno, zaten, non nahi ba. ja, usten realera, bueno, ja, ja bueno, usten ez dut uzaten non bai proak itenaiba, ja gusten dugu errealea jo zuten bada proakitea ja gustentela. Ez, baina bueno, hoy azkenian den lana da piskat eta ba. Pues bai, bai. Eh e, bueno, or pentsat garbi nagola, es. E, bai, e, e, yo, bueno, ni de bai tarteka jotenaz bai galdetxo eta beste zelaibatzuta, partidak ikustagon mieanak ta gielan lan asko daiteko. Gehiet bat gurasoak. Gurasoekin, no? osondik. Bai. Bueno, zure ere nezken bigarren mailako internatzailea, Azpeitia Errabea, eh, Mikel Salegi, Eguardio Mikel. Onbion. Idaba sin eta utch Nico Didami kaka skarren ha tosiak. Ez ezker asko partidea e, eta taldeantzako aizi hartzeko, ez? Garipena, eh? Bai, bai, bai, bai. Bueno, partido uno, nah, partido uno. Nah. Están partido honetatik, hori egidea, 3 3 seguido galtuten dozen da eta berrendun, berrendun gaina aletik enkontrako partidu ere etzan ungun egin unbezen gaizkijun uh -huh. asiera baten da bueno, sortezak auki gendun lehenengo enbora bukaeran atzetik jarri gine lako uh -huh. akatz, individu eta, bueno, bai, pixka baju, ánimos, animoz hondo, bai. bai, jarri egin maitzak etzutela eta ze zertzen, elexion atik, edo fisikoa zen, ozikikoa gehen bat, edo ze se... Sí, ya te acaban aquí, te la ¿eh? Ya, bueno, es... Bueno, eh, es... Pete arsenaz que jugadora en el eh? jugador tengo vuelta un tanto en la de parte uh -huh. vaya así era tig, eta... Baya, aldaketa que este partido batbea era pasado Aldaketa gusti que engabe, Eta usted al doigtati getzela, Baya, si que está, bueno... Osasunan kontra San aldiz lengoaldi galduen dula ta merezi gendu gaintia, mm -hmm. ano ezendu bate bate ondo jokatu, pues bueno, partidu ez gendu lako iragorki ondo beste estilo bateko koka berzan da eta ez duitze,itzeun gauzagatea ta bara hain nazioen akasbat ingenun defensan, e, opariot eta gero pues, atzetik ibiltze horrek, ba puf, agobio asto son zen Eta zaila, zaila da jokatzi, azetik aziteta mm. Eta ere dugu, eskazu aparte, ya Eskazu aparte, ya. Bueno, eh, men, ondela azte batzuk eta horri Patri Espirar eta Maitare Toledo Jokalariak, eh? Bye. Eta, bueno, itxero pentsu eh? Zaino taldea politia? Eta, bai, eh, aurrera begira Eta gauz politiak egiteko taldea? Ba bai, bai Ni talde oso oso gustan, oso So asko sartu da Eta maila, eta maila hondiko Hendi hitomi da ez, da, bueno, igual kategorio honetan obitu gabe zehundu, uh baina jovenintatik eta higodan jendie, ba, oso, oso, pres daude, pres daude, dauz ega ugramateko, eta parte hartzen nahi die, uh -huh. denak, baita ergoin momentu honetan joven illetan daudenak, eh, sartzen nahi gapixkanak, minutu Jere. xo batzuk hartzeko, eta horitzen zuzeko, eta ez da, politi, politi uh -huh. ba. bon, edo. Eh, bueno, duan eh, daukat, bueno, horrezko regiroleko entran zaila, gari argote, agurtu. Opa, Mikkel, ego arri. Opa, gari, ego krion. Bueno, eh Gari, hoy hoy hoy quiere el tío Chen no eta, Bai, bai guatzen has temporada bai. Itzen gen unean de duda de zeudela, ez, Sino azkenian mai jaematen aidea eh, da lenguan dei gandean ondoren izan ikusten, bueno, le rengo zatia ikusten un eta txukun, ez? Hiruta irut, txuste utzut juntziala deskansoa eta ondojo e. lasten eta kombinazio onak egiten ta azkenian ikusten da lan ona itena daela, ez? E. E, ekipua eta pues hor daude, ez? Bigarren postuan burrukan, e, aleti laupuntura fundura domino, bueno, azkenian aletik ez du kontatzen e. goian Mira eta ikusten dena, bai, borroka beste urtetan diferentzi gehiotze dola, ez? Zoro bain, ekipo asko daude, ogeita sei, ogeita bost, o, ogeita, ogeita bat, ez? Uh -huh. Ba, e, bost punton diferentziaan, geho talde du eixinte, eta uh -huh. ikusten da burrukatu dola kategoria bai, Burrukatu ez, bai. e, Mikel? Bai, bai, oso, oso gaina, ez unta asko onpresa askoa Mm -hmm. Azta hauetan, bueno, hauetan da hauetik egon dienak bai, ezta hor goien galdenak galdu deu la, espero etzan kampotan atletik egin lengua aztin galduzun errazira ziberlukeen kampotan alare zantzien bertako entrenadorik oso gaizki pasatzen dutena kampotan da eta behir, alaubota hau mentzituen eta lauraak barora Ulla. eta bestiak sortzea aukera eginda esartu eta holako gauza esko pasatzen aile Vai, eta oso estua, oso estua. Bueno, eta horrezko regionela eh, demoraldi bikaina egitea da eh? oso, oso, oso lengua aztien Aksualia dez, onatorri nintzen hori hartu neha, ta, eta eta nintzenak ordu, nasko itin zen zeukatela partida, da beste lagungo nintzen, baina jo, ikuste, fue erlidera irabazita, beste ontan, pena, aloñan kontra, gari gineon nintzen, azte orta nintzen, eta esaten e. zun kampun nahiko hori biltze zila, eta maiz honak ah, iziela teatzen aloñak urre, eta bai gaina ustez gola bat egon zala kontran, da Uhum. Eta hori pena, baino, bueno, hor dauketea, azte ontan berillo, esta, eta, a ver, zerbaita. Baik, baina horrez, korregio nela, ez du gaztuber, oso tal, eh, talde, oso horra diena, ez? Eh, oh. Urte askota dramatenak, horre, eh? Bai, bai, bai, bai, eta hilotakuek nahiko ondo da biltzor, urolata, erri aldien baino, bueno, ez gelo goitu, jo, pasajes berillo garritu nahu, nik, bueno, ez dauk ez jarraipena ondik, kate baino, joder, tolo saur dizi, uf, bada hor, bada Pero dijo que le iba a ayudar, dice, ver si Arturo va a Ericois Barkos, este Ericois, eh, ¿inclusive su partido de clanedo, escan partido de clanedo o no? O sea, referencia nosotros eh ya son, bueno, opa Miguel E, Esan aspaldi, ez dutela neskan partik ikusi, e, ez du bezurrik esango eta, ja, bueno, e, Entrenatzeute dexendetan gure honduan bai, bai, eta bai. ikusten da ez. Fizikok eta lanpilla batiteute prestatzaile bate bai bakate Eta gehoteknikok ere ikusten da oso maila politia bai, dakatela bai. eta okay. Nik ba neskan futbolak gorak adik joala, ba, gehotak jende gehiok parte hartzen du Gehotak hobeto prestatzen dira eta nik bai. talde oso politiaak bai. betuen bai. dira Ba, bain, ikuste, txekin, bat, az, bai, ba bai gustu da nekoteekin bat oso osnola. Bai. E, bai. Venia ku zure. Ba urte dit gut da ez daite. Igual ez dut, no izango demien, eh? neka de aldatzen diehala bezala Bai. Ba, rico, asko, olako, gota, bai. Herriko nekaskoak ez da lehenengo taldea. Baina n'hiago usted Maya, beti oso nadela, beti sehaten ni la futboliga jolazten No, mira, de futbol a jolazten, con la tia Baina beti de fisika aquí, es caña, eh, eh Miquel, eh, arrobillezandugu, bueno, errico jende abakit, beti galdera berriñiteizut be, be, be, be, Momento entean, se ian, taldean Ba, bueno, momento bueno, a las 9:00 toledo eta 10:00 da. Pero claro, betiko datozenak dena bertakoak die, orduan goi irati, naikari leku ona, mm hola -hmm. saio, no hola asti, ta die eta hoiek parte hartzen ai dia. O sea, que pizkana ca pizkana kai dia, hori atsunengo bertako baino claro, betiko betiko tema daoez, da tema delicabix amaga. Pues malia emaan behag da kategori mm -hmm. orta malia hori ezt nik jartzen, maizik eta maia berak nanezzen da eta hor, bueno, a submerged gaan alzai jatzen geha eta bye. eta abert ja, bai, pixkan egateate e, Horri albin baldi bat batkipazitik edotakructuren Beratua skapizkan Shari, problematia ez berri ERNJA, eh, ez betila neten eiskara Horroria sultu okay. Mikkel duzikatures Bai, bai, azken ya realised xере 매 ez guztiaq sightsuna eh, <coughs> bueno, da kristontaldepia gaur eguno jartzen neskak txiki txiki datik nahi dianak, eta nik uste nivela iotzen nahi dela horregatik, ez? Leno fugu lagustaren zentzaien neskak, ikitentzuten minio, bestela, eta egunetik te eguna neska bai neska mutil gehi do da bai futbolak praktikatzen una chiki neska adibidea oi hartzunen garbia da ez leno oso bai bazian mino hain neske ikusten zuen trenatuak ta neskapia daude ta azkenian lan ondo egiten bada chikitatik garbido pixkanaka, pixkanaka, mikel esaten bezala jubeniak sartzen aidea bezala osoi seinale ona da da gaina jubeniak nik bi edo hiru izatzen dut ta joen nivel honekoak dira ta garbido mikel esaten bezala piskanaka sartu berdiela Bro, bueno, eh, Mikel, ere koneskak eh, jarraitzen dizu? Gutchi chou bajitu, no, daudela, sortzianeen postu no daude leheno partidik eta ezin izatet ikusi, da neuke, izate libre balimo duket eta obertako ikusi edo neureta hartu denbora ta, eta gauz gutxi astontan galdu dutela. Uh -huh. Eta, bueno, baino, marcha hona, hondi, bai, bai, ez da sortzik errenpustu neo, norea punto, eta sei punto ez dakitzen da Eta bai, gehiago da gora behirak, bera behirak baino Inoiz, entranatzaile bezera onduzea, mutilean hau beti neskar entranatu dutzuzu, edo nola? Egon izen, mutileekin egin nun, tempora erribatu, iartzen da etorri hau problematxo bat egon da, bueno, nisartu berra eukin da, bai, hon, lehenengo hor, lehenengo Mutilekin azteitiko egin Eta zurez ez boazzer da hondiken neskekin jarritzea edo noiz baite aldatu mutilekin egitzi ere bai edo edo ondo zaude? <laughs> bueno, ez komodo naho, eh komodo bai. nao, gorra da oso desberdina edo mutilekin entrenau neskekin entrenau uste doble deska, desgazatze blan neskekin eta eta bueno, kusiko du, hori demorakin, demorakin. hori kusiko du bai hmm. Bueno, zekap erartuko dugu Zandun bezalaen hogarik atletik lider jartzen, puntu. Abanto hogeita bost, eta jatzeo ja, ja, san juan hogeita bat, eta montra eta paut darrak hogei, eta osasunak ere hogei e, Atretik egin bezala izin, izinduigo, egin dago e, lehenengo mailan beste atretik taldea e, Ordun ikusten e, dena da, Abanto iaz, e, bueno, asita bukatu lider egin eta izintzela ez da, estula, ekin, ez dure egin ez? Baina aurtean aldatu india, ez digit, Abanto talde ezberdinak daukan Zueko beto sozten, edo edo zer, baina hor nik ustean, jasuta Abanto, lehia porita eta ez du esango dugula Bai, bai, bueno, avanto, avanto, lengo usteko bloke berdinak duke, gei hiru fitxak eta oso oso una gain ditunak. Uh -huh. Eta bakargik ez dagite pasau dan, baina claro, esaten dena galtito asko bakari neskak biela eta <laughs> Eta claro, alda gela hori ematie, pues está eta batzu folasten, beste batzu eskolasten, mm -hmm. da intrenatu gabe eta bueno, ez dakit. Ez eh, nao ziur baino holako Eta Aparte desgaste handi izan zalla lengo arteko temporada eta biaken utbea seguido añoraitza eta España. Eta izan dian, errealekuna futbol sala den igual dicho, Oiarzun Añorga, bueno, talde mitiko bat, bi talde gere, Oiarzun Añorga, 12tan, eta bueno, ez dakit, Zortzik garrit dijoazte, ez da, izango hire, eh? Ba, ez ez ez, ez ez, ez partidu ez ez da Ezan deugamen sorpresa gero zein egemen ditula eta Ainiokak ekipo oso politiak guk eta gustatzezat, gustatzezat, gure kampuen igual Bueno, lehenko optien eko iztu ibili ginen, resulta baldetik eta, bueno, haukten han bat eta iru irazi den duen lehenko partidu izan Eh, también, a, a ver, a ver, maño a casa de San Guala, ahora y seguro si, Bueno, eh, agurta o retican, bueno, este, a ver, a ver, a ver este dugu eh, A ver, ¿se tal de edu su gustoco? Betica, ¿deceso de saber, eh? O es cual tal de edu, edu ¿Ikel? Bai, bai, o sea, maíz, hay que tener un disco, es que nengo aún Bai, ¿se habéis tíjato dugu? Ba, esta equipa, esta equipa, o... ¿Se ha maíz? Ustín, bai, edu Normalia me jartzen dugu azkeneko beti Dugu ahoan O beste bateko, eh? eh? Bai, tituloa ez dakit Kantuan zeman arrenadan bai, baina titula ez dakit Bale, eee, eh, bueno, eh, Rikel, neskan futbola lezandugu Azten doa, eusetik urtea, eh? Bai, asko, da, asko Uzten da, kanta belaik atikanta, nabitzen da, eh? Asko, hori bai. gari behar du, neska piloa biltzen labiaktunen bertan hmm. Na, karo, ya, bost ekipo, eta bost talde bali, bali, bali, bali, Va, señale, señale una señal de uh -huh. una data, bueno, vaya, estudien, vaya, nivel técnico, data táctico, de ya, tan agoraca y juez, tan hondo, pues, bueno, uh -huh. vaya, hondo y Físico, quiere, gari, que bueno, nada, es gustilla, que genética, que que, que ta, beti, darra, que yo, baña, E, ikusten da, e, balotea ondo mogitzen eta toke honak eskake? neskak, bai, bai, du diga, fisikoki azkenean mutiltan eskartean bado diferentzi txiki. Bai, jo, bai, bai, ez bineo bai, bai, bai, bai, garbi dago neskate egunetik egunean lana gehiota hauetoiten dutela eta hoi notatu ditendela azelaian, bai, bai, bai, ez? Azkenean... Bai. Bueno, gintzuko diogu fisikart, abesti ja, abesti jarri digun urtsik. Baina, <totipen> Vai, vai, vai, por ite, las, seis, las, las seis, las seis, las seis. Bueno, eh, sorteón, ¿eh? Temporal día... ¿O diga usted ahora? ¿Qué es que eso, bai? Lesillo va de aquí, Thor, alas de este kit, te Luceco de Acán. Va ahí, va a dar, va a dar, va a dar, va a Pues ya obteniendo de parte Arturo, bueno, uno, eh, gu, gu, audeta, Eta guertuko dugu, guzti eur, beti? Lau, bostzatzpiegunetik aztian, iru hola bituzte dut, Niken. <laughs> bai, pues animo eta lan aiten, segi dela bandikan asko falta dela, eta animo. Horidek, horidek berbintu ege eman, oh eman oh erbenduna. Oh oh oh oh oh oh Zuen artean eitzit jentzute hola, pixka bat partidu ta, ungari. Eta artidu eta eh, ez da hola askoik. Estela, ez. Bueno, eneko izta aritz, deno, jogu animoak, zui bezala, ez? Oida, Niken, ba... Ondo billeis, seguí la niña neta, suerte. Vale, es que hay que cascar un Ni, verdín, Miquel, suerte. Vale. Uite. Bueno, Miquel, urnarte, vale. eh. Que cascar. Adiós. Adiós, adiós. adiós, Miquel, aburro, aburro. Abeste, ah, gati ko hemen. <risa> piska. Ki Nathan, ne, nepostua kendu nai, karra kepostua. Eh, bueno, Karrak, Bai, oh, oh, oh. bai, va, segite sei, sei, sei la tamborra de Biercu hasta. Eh, oi arracha tu, eh. tamborra da. Bueno, oi <risa> Bueno, jarrituko du, eh, pixka piska piska naurre, ortubilak, laurden gutxi, pasiak, Suzanne dela jakineko, eh? Ezko. Ortubila laurden gutxi pasiak, ia bar gutxi. bai. Bueno, a ber, Aritz, galdera bat, eh, garik, bueno, Gauza esku izango iku, entran zari bezela, Beñuaz, tuko, jok, pishkaz bere... Zago du ere eh? zerbatzea <truzca> ola... Obetze koetan... Beste gau, zego, ondo... Aver... Ola, zago zerbatzea ola... Obetze koetan... Emen... Ostua, eh? Ondua andolata... Sálvame bate meno! Emen joe... Construtivo, construtivo... Aver... Zer... Karigai xua... Bait, izan bai. egitzen bat ega... Jo, no, nik ega da... ni, osango hontano bestiala zailatzen duela ezagitzen. Ni, nik Go uste ere az, okerrena o... hobetu bai. beharko lukena o... Bait, botoginei zinzu. Ni neuste e? Eh? Bait. Da partibo ondoren, eta zerbait ez denian atetzen, no, ba, buru ahi gueltetak ere egi mateizki hola, gauz berdin jai, eta pasteu behar. Azkenean, bai. ja, iristea punto bat, oso gaizki pasteu behar, eta ugaldo etxotik kampoa. Eta, bai, ja, etxian eba gaizkik pasten du bueno, bai, eta pixkatoi kontrolatzia hori, ez da herreza Horreba eztu urte internatzea debe zela eta olai eh? egri, ondikan zaila Hori nik uste bakoitzaan izateko erakindik bila miskade bai eh? Bultak edegi, oha gauzai edo Egia da ikasui erroten apiat eta hori da gauzotako bat ikasui errotena, pixkat... Zela bo... Udal hecho de campo futbolético de campo, ¿es? Piska tarteka deskonektatzen ta. Hei, godeke, deskonektatzen, Baga, dekero, ez, eh? sa, ba, gero, es. O sea, desconectatu ba, mina so aritzek esaten du una Eta da, ez askotan ematen dut. Galdu ta irabazita be vuelta de gente mateizkat, irabazita pues mm -hmm. galduta ja, pues, beti, mm -hmm. an, o, beti zerbait biatu naian, ¿es? Pues bai, mateiot buruai vuelta de gente. Bueno, bigarrena, a ver, nekoitz. Mm -hmm. Zer <laughs> da gillasoena kanpentsatua, Eta keba, bueno, ba, ez da fallo bat, es, baño da, ba, ekipo guzti, ba ez da beria da, pues ekipo guztiak askotan momentu askotan buruotza mantentzioi pixkat kostatzen digula dena, es, pixkat hiru segundo pentsatu, ez, oso hori impulsiboa gehala eta horrek du bere alde ona, baño baita txarra, ez. Eta hori da. Pues, miñoi da zerbait dena nada alguna nik uste sona da menio satek uto ez da bere falloak garbi da asko dakagunak atxa ba, bai ikirian geri sartuta zaudenean sari izango da hor eh, sartuta eta azkenian batzutan ai nikuzte pixkanak gailxkanak ina zela alimatzen ezño of mm -hmm. kosta iten zaiz des gelegei sartzenaz partidoan askotan Bye. Berogi batzutan, ta, nik de bai transmititzen duto izela ira eta bai. zela ikuak pixka dena transmititzen dut eta pues bai, pues, beste... Bai. Garbido, galdera, bueno, ba, galdera ba. intzunean, postuna bai. zer digan, ez? Olako zabe bai la eta hor dut, Claro, claro... Bai, bai, ondo, garbido. Bai. E, Kalderatu ditek, aurteko debo dut aldien? Bai, Dero... behin. Behin, behin. Gagazain bueno, gabe, eta gaxango du, merezik gabe. Merezi gabe, bai. Horrek ez zari du? Merecita igual va va tener posible bueno, aparte de este con este tema bueno, no, Bueno, vale, vale. Pero bueno, eh Nico estud eh va a bajar este es que alare eh bueno, eta orokorrian zer da. Partidu ondorenian galtzen gal, denean gor jartzen da, eh, bronkako mm. botze ditu, badaki hortan ere asimilatzen. Mm. Es, eh beak pixkat, eh, beti va Naiduna da gauzak taldiak aldu noben aitea, eta dena ematia Osa ez da gehiago aserretzen edo gutxillo irabazti edo kalduan arabera ez? Aserretzen da gehiago gutxillo gauzak ondo intiugun edo gaizki Seura aski partido batzutan naizta irabazi, bai, eta ez bai. ondo jolastu aserre ojongo da uh -huh. ondo jolastu eta galduta baino ez, uh -huh. azkenian galdu irabazi askotan ondori joa da uh -huh. Elburua da gauzak aldien hoben aitea San Dugule no gironak, kasper taldean, eske ¿eh? ustero dando una bronca bueno, i querer parte arteko kortena, sai ¿eh? ez be merituz izango dela es igual eh, giro izateko. Ez bakarra paran, ta ba, ba, culpa, bai beak, bai ponti, Juan etorri deniakik bai Kriston girua hartze du. U, Dabicek bai. bai, ta bueno, fiskatenan uh -huh. artean ematen eh. Bueno, se entrenatzen eh, gustuko gara gaxea, eh, ari, hola uh -huh. diseabe zelabola, potentzuna. Ielsa, eh? ez zi mas bielsa aurrillo itenago el, el, el, el cabezón seitan astendeni aurrillo no miño garbido kristo lana itenago guardiola asko daude eh, emeni zureski emeni gustatzen asko emeni itenek guardiola mouriño beade gustatzen nau naizatzu guardiola Mari, guardiola mouriño o mouriño zen hartuko ba, eh. nuke bakoitzetik gauze senten nei hau aurrillo mouriño madriden nahi dena Cristómero ido a gala, hay beste gallito que mundu uzia firme daka. Está ta Eta ne uste ez da vera, ¿es? ne ustez bai, eh, zake denauso estudiio ematen du, beti ikusten badazu danez, cuadernillo hitan o <gülüyor> ematen jo un zaguetia. Bai, chora, bai, Bai, bai, igual choral. Ustein gaia, movilla cela sin ustei, bat batezuela eta Guardiola de asko, bai. uzatzen, bido, guardiola jolastea arazi iten dula Bartzelona eta nola jolastea araz den dune bai. osea, Azken ian, pf, epoka bat markatzen nahi anero bai, ustez bat, ba, et, bai. Eta kursi karagin zuen zela Osa gartzen nahi guztia goza Azzen nire aburriki duen du piskeat ez Usa den zen umen zela deno pixka bat Berago, bai, Garbido, sí. Kaparrosek, Atletiken adibidez kriston lan hain dula. <laughs> ez da Atletiken dolako, ez? Bai. Beti guzti Sevilla neuntzen ean, beti entenagore oso zeitu eh, you nau. Know. Eh, Partido oso oso osatugi ja ba, ez da naiz. Oso, oso de, bai oso gustatzenola asko estudiatzea, tipo jo lasten duen ekipoa, ah, Garbido Espainia maian eh on asko dola, bai. eh? Bai, bai, bai baten dute da. Ke dute agunei meritatu, ohi biliek, e -merita, -merita, besteak badik no dir ordaintzela. Ba, guskela... ba, ba, ba, az, azkenian nor muturra sartzen dutenak, ez? Urte batean hemen eta ba, urrengo gaztean 5 urte. Gasteika nola eldu daola entrenatzaileak, claro, zailada ere, ese odia es mañan eta zea Molina es bio llega o sea fokalaria eskanduaque posible fokalaria ezakit ez zenia zaite onatsaiona geu nola eskendena hor suerte asko Bielsa Bai ni Ibarrasko gustatzen hau. Bai ni bar... bar... Entra ore beber estilo aki. nik nik hemeni, naio. Bai, ore, beber beste kategoria beste zabia. zen non zen ere, eh? etorri aurretikan bai jaulitzen bai zen, osea de poralti mis calles una bai oso gutxi aguantatu zumi o sortzak zaun si du bere estilua goian presionatu osea berdintzaio zenen aurka aurre geola tokatzontzaio gutxi eh? edo 7 bai. da ir resultado hieke ez miño valentia da eh Trasmititzen duen entrenadore bat irbitsena haut eta hmm. gustatzen ao entrenadore. A ber gari entrenatzailea ja, jaiz, kaldera bat. Ni galdikatzi pasa lengo azterteko Malolecilliani ah, sta pavenzia iraba si. Mm. No la liche qué. A ber, eh, tratatu ke. bada, yo seguí miño. 6 minutu tan talde batei naitare Laugol gol sartzia. Oi, tratatu ino ispatia edo edo coste de posible pues, dela. Está en auto patu miño. Sosaia de coi es. Por to amaia se retu con intza la ptt normala. Esto es normala Eske... Gertatu zen ezagit? Ezagit? Ezagit? Ezagit? Ezagit? Ezagit? Nikoz tein horrek ez dakar explikazioa ez? Minio... Ezagit? Ezagit? Ezagit? Esa, ezagit? Zagit. Zagit, ez. Bai! <laughs> <laughs> e, Niheta... Ne, Sei jarri... minutu tan laugol sartziak... Niheta oh, jarri, jarri, eh! Horne eh? izte batakat. E, Real askotan, Amar egin jogatzen eh, du, nahizta... A Mike y Harry, se la Bye, yo, bueno, yo, Gantican, yo, yo, ala, Gantican, ala, ala, ala, a Mike Sorti Harry, sorti este. Es, no, es, no, Mariga corre, culpa. Ese es el niño, niño. Datuak, dos te. Mariga, jocatenes un in, reala que es tu calce. Miyo, xeip, retos a tomas ua. Antoni, a hurra de sea, es, portero de Urián. Yo, bueno, ahora se va a que Bueno, yo sé que a Lorenzo, seré Lorenzo a jugar si sí Bueno. A a ¿A está bueno. Eh, esta, no le cuesta tal de ordún. Ondo. ¿Es que me, a ver, a jugarla, Suna, líder 35 puntos, Berillo 35 puntos. Todos a Oiatzu nogei tamar, jode, ondo jokatuta. Oan, etxean, o kampu, ez bakatu kanpoan Berillo, bigarri itzuliko leheteziko partidua. Bueno, txileak, dena, emabara, zuta ere. Bai, e, oain, ba, anaitasuna gina zita, ba, oain txugu laubos partidu diela, ba, justo, ba, Berillo, Tolosar, Echabaleta, Arralunion, ordo, ba, partidu polit batzuk jubu jolasteko, e, dena maberko dena, eta, bueno, partidu oitatik, haber nolateatzengan, ikusiko da, ba, urtebuka eran, ze burrukatzeko... Bai, modulo nengoean. Eh? Jo, pero ukera polizia ke, eh? gauz polizia ga egiteko... Bai, bai. Bueno, benikoitz esan duan, aurrena partidos partido jo merda lenegoitza. Bai, beti jo. Aurrena berion kontra ta geok Ze auk galtzen magu ta horrengo are bai, ja o so, sea, jo merda partidos partidu. bai. partido. lau bost partido hauek nahiko puntu biltzen bali matugu. Ta geo no partiduak, ba seriotasun berdinarekin <hum> zeratzen baitugu. Ba, aukera da gukiko txugula eta bintzat ez igo edo, ez sapsa perrisioi bina bintzat bai, burrukan egon burrukan ta, ez da, ilusi horrek. bintzat Gara, Gari izan dugura, kriston meritu ez gertekan oitzugea ez egiten ondo geizki beti hor goian, goian baina ez gure lurua beti e, maila eustea, garbi dago jartzungo talde bat jartzungo zten, talde pila batekin urte asko irugarre mailan. Orezko regionalan eta herri bat jartzungo horre gotea nik uste dut luxu bat dela, eh, eta tortze, ta, torko dilegu al urte batzuk Bueno, horregoko ganak. Hombre, dueza, es. Que... es. De... es. Oi... urte bat gertzu hon burukatzen goiko postuak ta aurrengo urtean bekuak, ¿es? Hoy, Oi... bueno, aurten de piskatelburua hoy da, ¿es? Mantentzia, nikuste 30 puntu ezagite 40 inguruengo da. E, igual gutxi jo, ¿es? Nikuste ya mm -hmm. ja, bideratua dalkagula ta vale, ka... ja, bai. ikusi eta pixkat sailkapena, ¿es? Pues PTT ta aritze bezala, pues piskat gure elburua Piškanaka, piškanaka, bai partiduz partidu, ez, piškat Aber, ez, noizarte burrukatu posiber dugu nongoiko posto ditan e, Ilusio imantendu, ta partiduz partidu joan e, Alden nobena, alden lan nobena iten, eta ikusiko da denborakin, aber uh -huh. Bueno, ordu bileak ja, e, bukatze joan goa piškan, Zea besti jarko du bukatzeko, gari? Bukatzeko? Dik, bai, ze, zea besti usatzen diko la Lana piškan jartzeko da urtziri, Zein de ahola? Cash baten Augustin Bajartzak Oh, deitxu ze telematikoa. Zei zande? Cash bat Perdoi? talde bat Abai, eh? Jo, nienio ja jarri, jabeizte? Nio, baina, ya... talde berritia? Ef, zarra, bo zarra Garaikak Hahahaha Zarra Gaini jokan nahi bezala urte pila bat handu, jaz? Hai, hai, nio ba Hortu nienerriua eta zar, zer, eh? Mokela nio, mokela Einar pila inak Ah, bai. Bai, bai. Miñaña beti, <laughs> miñaña beti. Nervillo gei. Et ba, bueno, miro, bueno, bar da. Travesitia asi hori, punto es, batarte. Punto batarte. Está duguna. Bueno, hoy uste pizka pizka ikasi edo sallada. Ja, uste kiestas da keola? Bai, bai. La saitzena. E, e, asi hori os bai, digo site, cosete na, cosete na. Eta itzian bultas gomateniot, gauzu bat bultas hori da. gero partiduan eske, eh? claro. Y bueno. bueno, sí, ¿sí? saldí que habéis tibat ¿Hoy el gasto al día? Exacto, igual, eso me parece que Ve oh, a orellita como de que, por favor, ve a orellita como de que, a ver vale. La xa, yo, sí La xa, yo, sí, la xa, yo, sí la ortopedia jauak eta ja junderkoduak baskaltzea geri entrartsa bestean noiz arte noiz arte entrartsa beti hor munduotan e, sartuta edo jarra, arraba la cacorbarruan zailakentzia ezagiten bueno. de de gente acostaducian hastea en las arrepentien certago oso gustoano zelako mino pues dakatez, beti hor jala laburte dia tal ontan gustatuko liak beste la jarraitzea jarraituko dauen kludian o no maitea edo ezakiteazu. Minyo... Bai, hasiera batean bai. Mm -hmm. Zuk zure kere, ondi Kastiaz aste, eta beteran ukizan aurre jarritzekoa eh, Bueno, eh askodan partitz partizu zate mesela guturtetik urtea zategu, ez? Lan imazute gainea parte lana. Oi data, es. Eta zuenakoa eta frose no le bersezak. Oi jende seitzen du, zeineke, ze nola gauden fisikoki. Hai intentzioa bai, baina jende Seguro deuse. Deuse. Eh, adi, la nainbere ez da kopak, ni ez da zalla, eta. No, no, bai, bai. Kontramento abiandu bukatzenia gaurrengo uningen goizton lanea. Eskat. Me cajoita na, mira, bueno. Sarna no pinta. Bai. Sempre ganiasea. Baquilana de que la Josué Snaola, le cojo Cali Zandua, o anzo da gola, no han. Bai, no Eta hondo, ¿es? Bai, líder de Juste. Yo te llevékin. Bai, sí te Kako yo no matian, Eta ze Oso guztua, oso guztua, talde oso naho mendak bat, eh? Jokatzen ari Bai, bai, dena jolazten du, bientzak urtiak antrenatzen dena, eta, bueno, behako ibi jartzen bizkaz bi urte nahiko zaila pasatak, ba. ba, eh? Bai, Roland, ez zi, izan duk izan, aukera gehiskor, eh? Zaitxeko? Buen, izan zerte aukizun dut hartzeko, eta ez da, ez da, ez da, gutxi, eh? Oztiak urti! Degareikua urti! Degareikua, olo! Oztiak los modulos, ma... Uda, ba, Seee <risa> sí. Eh, saco yo, Kirol Ramaz y yo de la canguna Osea, o hosti sí. Bueno, hostia lean albiste Que eta metibese la Kirol Errepasua eh, Bueno, yarduna aldea Kertelera, mango de eo Asteleñan Metibese el ordua A orduende En el Eta eh, Kirol emaitza Que ditzi ya que ta comay. Eta tornas azkenico Gombidatu ah. a ver Gombidatu a un dibat Saldi carrera engoche yo Ala O O iba carrera engo Va Saldi carrera engo yo Bate ba, ba, Mundo conena Kako Ush, yo Cero Cero Ni segun ia beroi minutuen, oi bizu, to, eh, ja keo, e, ja e, no nikollo, eh, pizkate, mo seriik pertsonarek. Duque momentu hontan eh, Iurisbelizabal, e, jo keio Igartsuarra, hemen eta jarraitzen asko, zaldi karrerak egia izan. Du drostialdean taola bai, ta keo, bueno, hor Frantzialdean eta Inglaterra Inglaterraaldian eta pilla batez. Eta izan berdea u tipo rek, bueno, Munduko Lena, eh, sa, e, santatua, la e, fusta de oro edo Botai oro besela. Iraz eta Cuba. Ordun, Kristo Meritua. Ezak, bueno, urte asko ya estudi campo eta bueno, mundo bustilla vuelta bestea eta ikusten dut dugu, eh personaje interesante táctico digo bere bibientziak zutego 12 bilatetik 11 etardi, 11 bilatetari itxeri campo. Gorra ezako gai. Bai, bai, bai. Un bustia via hacer. Bai, bai, family tea. Family tea eta ja, bueno, penchaste de hoituan go. Ba, ba, ba, eta... ba, ba eta... mundo hoitan gaina hortan dago na, ba, maila eh, hortan dago Esta ni gustout egiezan oiaztu hor batola ziati hor biltziola, ez, ez daela, ez. Bai, bai, bai. Bai, bai, posigo. Bueno, pues iba había aquí, está, ¿es Arist no hunden. Bueno, usted un de tuñotela. Siñotela. Bueno, eh Agusti con tu gordo con Benzema. Garí, ¿y esker? Bye, gatzeko. Eh? Tenyeu, hai, <gibu>, gio, gio besteak, bai. Bueno, bai, Olo Miljeskar, tio, sala. Eh. Jo, goia betieste la jarrei penberexi, esikiteu, lartzu botaldeai. Jo, jo besteak, baina bai. Herriko Herriko no, no. taldea, zure ta, eskak eta ze gustillai, eh, Nikolić Miljeskar. Bai, suei, suei. Eta bueno, jarritziko dugula goaltxoaldean ta. Eh. ondo jarraitzen zuten eta, eh, Giro Bizkaiakin, Aritz. Bai. Miljeskar. Eskerak. Eta harrituko. Ba, tiene esa lata. Mira, stalea que estoy yo, tiene mi noticia, stalea, escarca mano, tiene astutetzio, miño. gaude oso kontentu, e... eh? Azkeneko partidoa de bai azko itin jende pranko juntzen. eta geo aurreko <laughs> Aurreko igandian etxeko partidoan bai zaitzen, ez bai. da nola tame igandiak jartzen hasier igandenak jarri sí, berroko partido, bai jende asko posible, bai eh. Bai, bai, bai oza, eki, xarra, ez da ez, jo larumata bestelaba, bai jendiaren. Bai, larumata beretan, oi, tasa beretan, larumata beretan zerbait hasiemen. Ez da, oso gustoa beti jarraitzen dute, eh, <laughs> bai kuadretako jendiak, beti jotzen diren, sartzen jarraitzaileak eta eskertzeko beste motivazio puntua du de bai bada gutzat, ez? Hor Guri ikuste jute, jute de la ordain duta, etabar, okay. el, de, pa, okay. da. Eta bar, Eta guzako, Eta gente que yo de la madera, Entzule que yo Jute animatu denain. Animatu. Buen urtzi, Errepica pena, Zorzetelektan. Ba, los brincosekin. Ba, ba Biarrugurria jarko dugure ere, eh? vale. Guapo, guapo, vale. Gora ojartzun, Eta gora saleak. Auparreak. <laughs> Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. Hoia irratian, Kiroles Blai. Jose Miguel López.